رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل مخالف بالنصوص الظاهره في الجهه والجسميه والصوره والجوارح بان كل موجودين فرزا لا بد ان يكون احدهما متصلا غرض دی شارح رحمتو الله علیه لیلۃ علیک د دې شرح نه تر اخر د درس پورې مختصر د دې غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه اغاز ذکر کوي اختلاف المقامه دویم ذکر کوي ترجیح د ما هو راجح اینده هو دریم غرض اغاز ذکر کوي دریم غره ز اغاز ذکر کوي دلیل لپاره دی کلام د ماتن رحمت الله علی حاصل دا دا چموګو تاسو مخکې وضاحت وکه چې الله تعالی دی جسمیت نه منزحه ده الله د جهاد نه منزحه ده دا. او منزح دا رنگ الله تعالی هغه د سورته او د شکل نه منزحه ده نو دی کی مجسمه و قول دا ذکر کړای نه اغیا یته دی الله تعالی دی فاراج سمم راغلی دا ولعیاذ باللہ دی الله تعالی دی فاراج حتم راغلی دا دی الله تعالی دی فارا صورت او شکل او جواری هم موجود دی دی دوی دی داوی دی فارا دو دلایل دی یوه وی دلیل نخلی ذکر کړی دا دویمه دلیل عقلی ذکر کړی ده نقلی دلیل خو دا ذکر کړی دا چې قران کریم نه ثابت ده سید الله دے 파را ولایاز بالله جهت را غلیدہ لک قران کریم کې راځي الیه اسادل کلمت طيب او دا نو الیه په طرف دی الله تعالی بندې معلومه څو لاس سید الله دے 파را طرف او جهتستا او دارنگا جسمیتم دی الله دی پارا ثابت دا لکه دویایی چې قرآن کریمی آئی الرحمن و عالی العرش استوه نو دی جسم مانا مگه کڑی واتی دی متحیز وی نو دلتن دا غی عرش دی دویایی تی دا دی اللہ را بلعیزت دی پارا بالله اغا محل او حیز و مکان را ده استیوه کړي د پا عرش بنده. او در مداد دا چې د د د پااره جوواې هم راغلی دي لکه کللو شین حالکو کلو ش وجهه هو یا لکه دو الله فوق دی او دارنگا دی الله رب العزت عزت د پااره ول آ الله شکلو سره هم راغلی ده لکه مخکېمه کوو تا سرې اییت ذکر کړړ و چې الله را بول عزت ان الله خل د معله صورتې الله سال دملی سلام په خپل صورتو شکل پیدا کړړی ده نو معلومه سوات چې د الله د پااره صورت او شکل موجود او دویم دلیل دی اخلی ذکر کړړی ده او الی دللی داویللی دا چېې چېرته هم دو موجود نو یا د دوی په مابین کې تصال <تصفيق> وي د دوی په مابین کې فصال ولیکن ایتصال وین انفصال وی لازمی ګی ارتیفاده نه خزینو ارتیفاده نه خزینو محال ده نو خامخا ده یا ایتصال من یا به انفصال من نو اتصال ثابتي ګی په دې سره سیاحدې محل بل دې غدې 파ره محل راغلې وی یا احدهما په دې دواړو کې محل او بل دې دوی دې 파ره حال واقع شوی وی, وی. نو او که دا نو بیا به دی یو بلنا دی دوی انفصال منه بیا به دی دوی اتصال نه نو چې تماسو یی اتصال نه وی راغله انفصال بو وی نو چې کله یو شی دی بلنه منو فزيل وی نو هغه به خامه خا د نه په یو طرفو جهت کې راغلی وی یا به دی غنه په لوک وی یا به دی غنه په سپل کې وی یا به دی غنه یمن ته وی یا به شمال ته وی نو حاصل دا داسې دېغه د پااربو خااممه خا چې راغلی وي او دارنګا دغه د پااربو جسمیت هم راغلی وي نو اوس موږ و کتلله دو موجو په خارج کې وو یو زاد د باې تاله یو عالممو مااسې واللهوو نو اوس دا خبرهې حالله تاله او د عالم په ما بین کې صال د کو ان نو دو چېال خو نه د راغلی ولې اتصال خراځې په دې باندې چې یو حال بل محلوي نو واجب سبحانه اغا دی اغا دی او هغه حالم نظر أغلې چې دغه عالم دیغه دې فار محلوي او دا رنګ واجب سبحانه او ما حالم نظر أغلې چې دغه عالم په یو کې حال واټي سوي وین نو څې کلا دې ذير فما بین کې اتصال او تماس را لای فلا بودا یکون منفصلانا نو ضروري خبره ده دا چې دا به یو بل نه نو چې کله یو لبل نه جدا سولونو دغه واجب سبحانه هوبه لدی عالم نه په یو جهاد کې راغلی وي د به یو او ځانته جسم راغلی وي نو جسمیت هم ثابت دا او د رنګ هم ثابت په اخلي دلیل تاسو پوه شئ د یاي اخلي دلیل دا ذکر کړای دا چې اصل خبره د ا داده چې کله دوه موجوده په خارج کې پیدا سین نو خامخابل دي امرين نه خالی نه یا بده دې دواله په ما بین کې اتصال وی یا بینفسال وی دواله خو ثابتې دلای نه سي ولیکہ دواله ثابت سي لازمی ګي اعتماد نه خزينو او دواله اغه رفکېدلایم نسي دې نسی ارتفاع اغه مه حاله ده زکه لازمی ګي ارتفاع نه خزينو نو خامخ به یو راغلې وي نو اوس که او او او دوی په ما بین کې اتصالو نه معنی بداوی یا به یو حال بل په او که دغه خبره نوانو بیا بخامهخ د دوی په مابن کې تباونو انفصال وی. نو کله یو لبل نه راجو دا سوول د جووالی مع نه د دا یو ب فجهت کې راغلی وی. دا یو بجه سم راغلی وی. نو حاصل دا بیا دواړه خبرې سابت تېږي نو دغه موغیا ی او س کله موقل دو مووج د راغ یو زاد دی باې تاالله یو عالم. نو اوس د دغه دوالو په مابین کې بیاصال او او تماس منه او یا به د دوی په مابین کې تباونو انفی منه نو اوس کتی یا چې د دوی په مابین کې تماس راغلی دا نه ځان چې دا خو ممنوع او بایل ده ځکه تماس د پااره خو دوه طرق دي چې یا به یو حالوي او یا به محلووي زاد د باری نه حال راغلی دا او نه محل ده لپاره د دغ محد سات او د عامه نو چې کله حال او محل را راغی نو معلومه دا دا چې دی ببل غ نه وي نو دین فی سالمانا دادا چې ده بلېغه نه راځدا وی هغه په یو جهاد کې وی دی په بل کې وی هغه په یو جسمی او د بل جسمی نو د دې د فاراجي حتم راغې د دې د پارا جسمیت هم ثابت څه خوله ک نهله حق اغه له د ادوارو د لایلو نه جواب کې په اول نه جواب دا ذکر کې چې په کوم موازیو کې په نوشو سختغه یو کې چې هغه اطلاق د جسم راغلې ده جیسا معلومیږي او يا جهته معلوميږي او یا التا اغا جوارح معلوميږي نو دا کليماټ لقهبلي دي متشابهات نه دي او د متشابهاتو او متعلقه قرانه کریم خپل ذکر کړی ده چې د دي اتباع او فديس لګیدله دا حزو الزایغين ده چې کوم کجرو خلق دي فيتبعون ما تشابه واما الذين في قلوبهم زاغون فیتبیعون ما تشابهه نو اغاده متشابهات او اتباع کی په غفصلگی دلیوی او په دې دي کې د اغه متقدمینو را یاده چې والله اعلم بمراده به ذالکه الله دې په مقصد بندخه عالم ده یاد الله تعالی د پا را استوار غل ده کما يليق بشانه او دارنگ يد الله فوق ایدیهم کما يليق بشانه دغه سیاغه نور واخله او اول علماء چې متاخرین علما د دې د فارا تعویلی معنا کې د تعویلات کې چې هغه د نورو نوصوصو مخالف نه دی جمعا بین الادله ځکه د ادله نو ثابته د الله تعالی جسمم نه ده مخکې موږ تاسو په ډېر دلیل ذکر کړ نو الله تعالی د فارا هغه جوارح او شکلم نه دراغلې نو جمعان بین الادله دوی دیدغو آیتونو مبارکه او د فارا د دې تعویلاته او د څه معناګانې کړي دي چې هغه د نورو نصوصو نه مخالفه نه دي لکه مثلا د یایت الرحمان علی العرش استوى نو استوا معنا څنګه کې چې استوا تدویره من العرش الی الفرش الله رب العزت د څه یو ځاد ده چې دغه تنظیم او تدویر هغه د عرش نه راوخله تر پرشو منځک فوري برابر روانده نو استوا علی العرش معنا ده چې استوا تدویره من له هرر شي لفر شو او کچیرته راغلی دا چې يبقاوجهوریک نو الته مرات نه زاد د باری تعلا ده او کچیرته راغلی دا يدو الله فوقلي دلته مرات نه غلبه تعالى او قدرت د باری تعال ده او کچیرته راغلی دا ی صع کلمو طبه نو الله تعلاته پاکیضا کلمات خیزي څه دا اغه نزدېکټ پیدا کوي الله لرا پتو سره. نو التمانه دانه دا چې د دې لپاره یو طرف دا او بیا اغه طرف ته ورخیږي په دې خبره باندې پوي شوي نو التم اورا الله د الیه يسعد الكلم الطيبون دا دا چې الله په طرف باندې پاکیزه کلمات خېزي مانه دادا چې اغه مقام د قبولیت حاصلوي نو اغه مقبولی عند الله ګرځي نو موراتر نه مقبولیت ده نو هغه نه طرف نه معلومیږي او کړهغله له سي ادم عليه السلام الله په خپل صورت پیدا کړی ده نو یاخه ما مخکې جواب درته کړی وو چې الله رب العزت یې نسبت دی او جن راغله دا چې انتخاب یې د کړایده دي صورت او یان نن دویم جواب وکای چې نه الله تعالی ادم عليه السلام په خپل شکل او صورت پیدا کړی مان ده دا چې د متصف کړی په خپل خصوصیتونو د ادم عليه السلام د سي کرام کړی چ الله رب العزه صفاتونه دته لکه مثال ثور بندې علم دی الله صفته قدرت دی الله صفته اراده دی الله صفته دا له ته له بندگانو تورکړي ده علم دی انسان د لپاره حاصلېږي او دارنګه اراده دی د انسان د لپاره قدرت د انسان د لپاره نو على صورتهم انا د اعلی صفاته چې د کوم صفته اغا الله تعالی بندته مورکړي دي نو د دې دا غو مانانه د چې کوم دوی ذکر کړي ده له هغه په دې سره دغه مسلک نه ثابتې او کته یې چې موږ عقلي دلیل ویلای دا کته یې چې موږ عقلي دلیل ویلای دا مغایي دا قاعده زمانم چې چیرته د وشي انراسي دوه موجودان پیدا یا به اتصال یا به انفصال وي خو زم ته دا هغه موجودانو کې قایده ده ان یکون محسوسا نا. او دویم دا په ممکناتو کې قانون ده چکه په ممکناتو کې دو موجود راثين نو الله تعالی قابلیت ممکناتو نه ده واجب تعالی قابلیت مخصوصاتو نه ده په دې لکه نه الله کو ممکن نه ده زکاږې د وجوب ذاتی منافید امکان سره ده او الله تعالی مخصوص نه ده لا تدرکه الابصار, وهو الابصار. وهو دا. او هو یدرک الابصار او هو اللطیف الخبیر نو چکه له دی غیر محسوس ده او اغا غیر ممکن ده نو د غیر ممکن قياس په ممکن باندې دا قياس مال فارېخ ده کنا نو لهدازه د دوی دغه نقلي دام د دوی د لپاره مستدل نسوله او دام دا رنګ عقلی دلیل دا غیر تام نو لدې او جنا قول د مخالفه دا قول مرجوحه قول د اهله سن او دا قول حقه نو دوه خبرې ورسوله یوې دلایل د فریقین راوړل دلیل دی اغه موخه جانب مخالفه ذکر ک او بیا رد وک پیغه بندي تر جره ما هو راجحه وکړم یو بل خبره مګه دا کړیو چې دې دلیل ذکر کوي لپاره د کلام د ماتین ماتین رحمت الله علیه ای چې د الله تعالی څوک مشابه نه دي نو مراد له نفیدي مشابهت نه اغه د یای چې نفیدي ممصله ده نو ممصله یا رضي په معنا دی یوالې د حقیقت سره چې دا ش ددي ماصل ده مع نه ده دو چې د دواه حقیقت یاو ده لکهته و سفارس مواصل دی انسان ده ل وژنا چې حقیقتی جنسی د دواه یو ده یا زید په شان دی عاممر ده ل وجنات چې دواړه په انسانیت کې شریک دي دغ حقیقت د انسانیت د دوی دپاره او راغلی ده حقیقت نړ او ده نو د الله سره سووک مسییل نهدي مع نه ده چې د سره سووک شیک په حقیقتی جنسی کې نه دي او دارنګاغه په حقیقت نوعي کې نه دي زكادادي واجب دي فارستنه زکه که حقیقت جنسی را راسي ما به له اشتراک پیدا سي اغه غواړي ما به له امتیاز نو بیا به دي دي فار فصل را مرکب دي جنس او دي فصل نه نيوي مګر مرکبي او ترکیب دي باری تعالی باطل ده له امامره زکا ته الله مرکب سين لازم بسي امکان او حدوث دي باري تعالی تعال الله عن ذلك علوا كبيرا خبره خو اوکتتی چې دا مادله نف د ماصللت نه هغه ن د هغه حقیقت نو ده نو چې د الله سره سووک په د حقیقتې نو کې شریک نسته دکه د الله د پاارست نه ولې ب نو دغه حقیقت نووي بې دوارو د پاره وګري ما به اشترا کوه او مخکې مګ تااسلي وو چې ما به اشترا غواړی او ن سرقانانونویل ده اگه ما به الامتیاز دیده راضی پا تشخص کراه او تشخص کراه دی متقدمین او چوه؟ ای که دا جوز بید نو چه بیا جوز را اگه؟ جوز دیچه دی پارهیم؟ مراکب دی پارهیم؟ بیا لازمی که ترکیب باری طلاکه؟ او ترکیب باطل دا؟ لی مامر را سنگه لی مامر را، وی زکا ترکیب را اصف که نو هر مراکب خلو اجزاوتا محتاج وي احتياج أمارة دي إمكانه دي حدوث دا لازم بسي إمكانه حدوث دي باري تالة والله عن ذلك علوان كبيرا واحتج المخالفة دلیل نی ولید جانب مقابل بنصوص الظاهره فاگر نصوص بندي خارج ظاهر دي په حق جسميه جهه تو جسميه تو دي صورت و و او جوارح کي وبان كل موجودين او دويمه دليل عقلي ولیدا چې هر دو موجوده فرزات اغا پرد فرسي ولا بودا انه کو نه احدهما نو ضروري خبره ده داسې یو به متصل وي بل سره مماسل ما نه هو لا غ سره بلږي دلي وي يا به منفصل ويغه نام باين بوي ديغه په جهت والله تعالى ليس حالنا الله رب العزه اغانا حال دنا محلدا للعالم لفراد دغه قاينه فيكون مبائنا بمبائن لعلمنا في جهه كي فيتحيزون ديبمتحيز وي او هر متحيز جسم فيكون جسما ديب جسمي او جزء اجسمي وجزء جسمنا يا بجزء جسم دپارهوي مشوربوي متناهبوي ول جوابو جوابې دا راغللی ده ان ظال کا ومن مححضونه چې دا او حکم کول دی په غیرې مخصوص په او حکامه د مخصوص نقیاسې معفاارقول ادلتقطیتو قایمتون په ااقلی رد بندې خپه شکن د داخللی دلیل چې تا وویل چې کله دو مووج را نو بیا به دا دوه خبري ځ چې ټیک دا خو دا الته چې دا دو, دو مووجه خو مخصوصوي که نه باری ده او دا قاعده زم ٹھیک ده خدا الته چې دا له قابلیت ممکنات نه وي الله ممکن ده نه نو چې نسولو نو دغه حکم په حق دی باندې تعالی کې و هم نه حز ده و هم کې دی خبر راغله خدای نسل امر نه مخالفه نه وحكمنا أو بيسالك والدي على غير المحسوس بغير المحسوسة بأحكام المحسوس والأدلة القطعية قائمة دلائل قطعي قائم دي على التنزيهات بتقدس دباري طالبا دي فيجبون لازم دادا أن يفوز سمفوص علم دي ا <تصفيق> الى الله تعالى الله تعالى لرا علامه هو داب السلف لك د طريق اغه متقدمين د اسارنه لفاره دي غورا کولو ل طريق الاسلام لفاره دي اغلار چاغديره اسلامدا اغه دي هر خدشينه ت بس لای د سویتين والله اعلم بمراده بذلك زک د دي اتباع د خبر نه ده زک ما ویل چ اتباع حَزُّ الزَّائِغِينَ دَا أَلَّاوِ لِدِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا فَشَابَهَا او یو او الله د طویللات او یاد د دپار تاویل ویل کدلیې په تاویلات سااحی او سره لکه دا مخرین نو غوره کړې ده دفخواه لپاره دی دف کولولی متاعیل جااهلی نه لپاره دټې کولو دنا پوې خلکوجز بنه او لپاره دی را کش کولو د زیبیل قاثرې نه لپارهدي مټو او دګود د کوته خلکو چې اغ را سلوکن ل سیل احکم لپار دی رفتار کولو پهغه مضبوطلارې بندې سبیلارري نه سی او یویډه لپاره معنا ورتکې چې خته دی خدای غا مطلب معنا خوستا دا غا معنا ده ناغه زہ کا تعویلات کئ ولا یشبهه شیء ندی الله سره شی مشابه ندی ايمان ده دا لا یماسه له مماسه د الله سره ندی راغلی یو شی اما اګه اريده کچیرته مراسه له مماسلت نه اتحاد په حقیقت فظاهرنا نو دا خبره خو ده چې د الله سره څو حقیقت کی شریک ندی زکه حقیقت جنسي اخلي بیام امکان دبارري رازی او که حقیقت ن خلله بیام امکان د باري رازی تعال حال الله غظال کارو.